23. 2052 рік. Округ Фултон, Джорджія. Дощ нарешті вщух, коли повітря над гучними пагорбами наповнилося воєвничими оголошеннями та бойовими мелодіями. Поки головна сцена готувалася до вечірнього гала-концерту, Дональду здавалося, що справжня дія відбувалася в усіх інших штатах. Відкриваючи гурти, розпочали свої виступи, коли шум квадроциклів стих до ледь чутного шелесту. Бути внизу чаші біля сцени Джорджі викликало у нього відчуття клаустрофобії. Дональд відчував непереборне бажання піднятися на висоту, на пагорб, звідки він міг би бачити, що відбувається. Він уявляв собі тисячі гостей, розкиданих по всіх пагорбах. Політичну гарячку, що витала в повітрі. Згуртованість однодумців, які святкували обіцянку чогось нового. Хоч Дональд і хотів святкувати з ними новий початок, він найбільше чекав на кінець. Він не міг дочекатися завершення з'їзду. Ці тижні виснажили його. Він чекав на справжнє ліжко, на приватність, на свій комп'ютер, на надійний телефонний зв'язок, на вечері в ресторанах і найбільше на час наодинці одинці з дружиною. Діставши телефон з кишені, він вкотре перевірив повідомлення. За кілька хвилин мав пролонати гімн, а потім полетіти 141-й. Він також чув, як хтось згадував про фейерверк, який мав розпочати з'їзд з гучним вибухом. Його телефон показував, що останні півдесятка повідомлень все ще не були надіслані. Мережа була перевантажена і з'явилися повідомлення про помилку, якого він ніколи раніше не бачив. Принаймні деякі з попередніх повідомлень виглядали так, ніби були надіслані. Він оглядав вологі пагорби, сподіваючись побачити її, як вона спускається вниз з посмішкою, яку він міг розпізнати з будь-якої відстані. Хтось підійшов до нього. Дональд відвернув погляд від пагорбів і побачив, що Анна приєдналася до нього біля сцени. «Починаємо!» – тихо сказала вона, оглядаючи натовп. Вона виглядала нервово. Можливо, це було через її батька, який так багато зробив, щоб організувати головну сцену і переконатися, що всі на своїх місцях. Озирнувшись, він побачив, що люди займають свої місця. Стільці витерті від ранкового дощу. Людей набагато менше, ніж здавалося раніше. Вони, мабуть, працюють у наметах або пішли на інші сцени. Це була тиша перед... «Ось вона!» – Анна махала руками. Дональд відчув, як серце підскочило йому до горла, коли він обернувся і подивився в бік, куди дивилася Анна. Його полегшення змішалося з панікою, що Гелен побачить його там із нею, коли вони обидва чекають поруч. По схилу спускалася хтось із знайомих. Молода жінка у випросуваній синій уніформі з капелюхом під пахвою і з темними волоссями, заплатеними у чіткий пучок. Шарлота? Дональд прикрив очі від яскравого полуденного сонця, яке пробувалося крізь рідкі хмари. Він дивився з недовірою. Усі інші події та турботи зникли, коли його сестра помітила їх і помахала у відповідь. «Вона точно встигла в останній момент», – пробурмотіла Анна. Дональд поспішив до свого квадроцикла і повернув ключ. Він увімкнув запалення, натиснув на педаль газу і помчав по мокрій траві, щоб зустріти її. Шерлота просяяла, коли він натиснув на гальма біля підніжжя пагорба. Він вимкнув двигун. «Привіт, Доні!» Його сестра нахилилася до нього, перш ніж він встиг зійти з квадроцикла. Вона обійняла його за шию і міцно притиснула до себе. Він відповів на її обійми, побоюючись зім'яти його хайну форму. «Що ти тут робиш?» – запитав він. Вона відпустила його, зробила крок назад і поправила сорочку. Капелюх військово-повітряних сил зник під її рукою. Кожен рух був звичним і точним. «Ти здивований?» – запитала вона. «Я думала, сенатор вже про це розповів». «Ні, звичайно. Він загадував про гостя, але не сказав, хто це. Я думав, ти вирані. Це він все влаштував?» Вона кивнула, і Дональд відчув, як його щоки затерпли від широкої посмішки. Щоразу, коли він бачив її, він відчував полегшення, бо вона залишалася такою самою. Гостре підборіддя, веснянки на носі, блиск в очах, який не згас навіть після жахливих речей, які вона бачила. Їй щойно виповнилося тридцять. Вона була запівсвіту відомо без родини, але в його пам'яті вона назавжди залишалася тією молодою дівчиною, яка вступила до армії. Гадаю, я маю бути на сцені під час сьогоднішнього заходу, сказала вона. Звісно, дональд посміхнувся. Я впевнений, що вони захочуть зняти тебе на камеру. Розумієш, щоб показати підтримку військ. Шарлота нахмурилася. О, Боже, я одна з тих людей, чи не так? Він засміявся. Я впевнений, що там буде хтось із армії, флоту та морської піхоти разом з тобою. «О, Боже, а я дівчина!» Вони разом засміялися, і один із гуртів за пагорбами закінчив свій виступ. Дональд під'їхав ближче і сказав сестрі сідати, і його груди раптом стали менш стиснутими. Погода змінилася. Хмери розійшлися, сцена затихла, а тепер ще й родина приїхала. Він запустив двигун і помчав найменш брудною дорогою назад до сцени, а сестра міцно трималася за нього. Вони зупинилися біля Анни, сестра зіскочила і кинулася їй в обійми. Поки вони розмовляли, Дональд вимкнув двигун і перевірив повідомлення на телефоні. Нарешті одне надійшло. Гелен, у Теннессі, де ти? Був дивний момент, коли його мозок намагався зрозуміти сенс повідомлення. Воно було від Гелен, що в біса вона робила в Теннессі. Інша сцена замовкла. Дональду знадобилося лише кілька секунд, щоб зрозуміти, що вона не була не за сотні кілометрів від нього. Вона була просто за пагорбом. Жодне з його повідомлень про зустріч на сцені в Джорджії не пройшло. «Гей, я зараз повернуся!» Він запустив квадроцикл. Анна схопила його за зап'ястя. «Ти куди?» – запитала вона. Він посміхнувся. «Оте не сі! Гелен щойно написала мені!» Анна поглянула на хмари. Його сестра оглядала свій капелюх. На сцені молоду дівчину підвели до мікрофона. По боках від неї стояли кольорові прапори, а місця перед сценою заповнювалися, і всі з нетерпінням витягували шиї. Перш ніж він встиг зреагувати або включити квадроцикл, Анна простягнула руку, повернула ключ і витягла його з замка запалювання. – Не зараз, – сказала вона. Дональд відчув спалах гніву. Він потягнувся до її рук, до ключа, але той зник за спиною. – Зачекай, – прошепіла вона. Шарлотта повернулася до сцени. Сенатор Турман стояв з мікрофоном в руці, а поруч із ним молода дівчина, можливо, 16-річна. На пагорбах запала мертва тиша. Дональд усвідомив, який шум створював квадроцикл. Дівчина збиралася заспівати. «Пані та панове! Колеги-демократи!» Була пауза. Дональд зійшов із квадроцикла, востаннє поглянув на свій телефон, а потім сховав його. «І наші нечисленні незалежні!» Натовп засміявся. Дональд побіг по рівнині внизу майданчика. Його взуття хлюпало у вологій траві на тонкому шарі бруду. Голос сенатора Турмана продовжував гудіти в мікрофон. «Сьогодні настає світанок нової ери, нового часу!» Він був не в формі. Його взуття ставало важким від бруду. «Коли ми збираємося в цьому місці майбутньої незалежності?» До того часу, як земля почала підніматися вгору, він вже задихався. «Я згадую слова одного з наших ворогів!» «Республіканця!» – віддалений сміх, але Дональд не звернув на це уваги. Він зосередився на підйомі. «Це Рональд Рейген колись сказав, що за свободу треба боротися, що мир треба заслужити. Слухаючи цей гімн, написаний давно, коли падали бомби і створювалася нова країна, давайте згадаємо ціну, яку ми заплатили за нашу свободу, і запитаємо себе, чи може бути занадто високою ціна, щоб гарантувати, що ці свободи ніколи не зникнуть. Третина шляху, і Дональд мусив зупинитися, щоб перепочити. Його литки мали здатися раніше, ніж легені. Він пошкодував, що останні тижні байдикував на квадроциклі, поки інші змушували себе йти пішки. Він пообіцяв собі, що покращить свою фізичну форму. Він почав підніматися на пагорб, і голос, схожий на дзвін кришталю, заповнив улоговину. Він розлився синхронно над високим підйомом. Він повернувся до сцени внизу, де найсолодші молоді голоси співали національний гімн. І він побачив, як Анна поспішає за ним на пагорб, за турботливим виразом обличчя. Дональд знав, що він у біті. Він замислився, чи не зневажає він гімн, поспішаючи на пагорб. Усі мали призначення місця для гімну, а він ігнорував своє. Він відвернувся від Анни і рушив з новою рішучістю. «Над валами ми спостерігали», – звучав гімн. Дональд засміявся, задихаючись, і замислився, чи можна ці земляні насипи вважати валами. Легко було побачити, чим стали ці воли за останні тижні. Окремими штатами, повними людей, товарів і худоби, п'ятдесятьма ярмарками, що одночасно вирували. Все заради цього блискучого дня. Все, щоб зникнути, коли об'єкт запрацює. І червоний сяйво ракет, бомби, що вибухають у повітрі. Він дістався вершини пагорба і глибоко вдихнув свіже і чисте повітря. На сцені внизу прапори їх неквапливо гойдалися під легким вітерцем. На великому екрані показували відео, де дівчина співала про докази і те, що вона все ще там. Хтось схопив його за зап'ястя. «Повертайся!» – прошепіла Анна. Він важко дихав. Анна теж задихалася, її коліна були вкриті брудом і травою. Мабуть, вона послизнулася, підіймаючись. «Гелен не знає, де я», – сказав він. «Банери ще майоріють». Перед закінченням гімну пролунали оплески. Літаки, що мчали з відстані, привернули його увагу ще до того, як він почув їх гуркіт діамантовий візерунок з кінцями крил, що майже торкалися один одного. Повертайся в біса сюди. крикнула Анна. Вона смикнула його за руку. Дональд вирвав руку, і він був гіпнотизований видом літаків, що наближалися. Над землею вільних. Цей солодкий молодий голос піднявся з 50 отворів у землі і зіткнувся з гучним ревом потужних літаків, цих високих і граційних ангелів смерті. «Відпусти!» – вимагав Дональд, коли Анна схопила його і почала тягнути назад вниз по схилу. І батьківщину, і хоробрих… Повітря затремтіло від гуркоту ідеально синхронізованого прольоту. Закричали форсажні двигуни, коли літаки розійшлися і піднялися вгору у білі хмари а не практично боролася з ним, обхопивши його за плечі. Дональд вирвався з трансу, викликаного прольотом літаків, прекрасним виконанням гімну, що лунав по всій половині округу, і намаганням знайти свою дружину внизу. Чорт забирай, Донні, ми мусимо спуститися! Перший спалах стався, перш ніж вона встигла прикрити йому очі руками. Яскрава пляма в кутку його поля зору в напрямку центру Атланти. Це був денний удар блискавки. Дональд повернувся в той бік, чекаючи на грім. Спалах світла перетворився на сліпуче сяйво. Анна обійняла його за талію і відтягнула назад. Його сестра була там, задихаючись, закриваючи очі, кричачи: «Що за чортівня?» Ще один спалах світла. Зірочки в очах. З усіх динаміків лунали сирени. Це був записаний звук сирен повітряної тривоги. Дональд відчував себе напівсліпим, навіть коли грибоподібні хмари піднялися з землі. Неймовірно великий, щоб бути такими далекими. Йому все одно знадобилася мить, щоб усвідомити, що відбувається. Вони потягли його вниз по схилу. Облески перетворилися на крики, які було чутно понад гудінням сирени. Дональд майже нічого не бачив. Він спіткнувся і ледь не впав, коли всі троє послизнулися і скотилися вниз по схилу, а мокра трава спрямувала їх до сцени. Поки верхівки хмар піднімалися все вище і вище, залишаючись в полі зору, навіть коли решта пагорбів і дерев зникли з виду. «Зачекай!» – крикнув він. Він щось забув, не міг згадати, що саме. У нього в голові з'явилося зображення його квадроцикла, що стояв на схилі. Він залишив його там. І як він туди потрапив? Що відбувалося? «Біжи, біжи, біжи!» – казала Анна. Його сестра лякалася. Вона була налякана і розгублена так само, як і він. Він ніколи не бачив, щоб його сестра була такою. «Головний намет!» Дональд обернувся, його п'яти ковзали по траві. Руки були мокрі від дощу і вкриті брудом та травою. Коли він впав? Троє з них скотилися з останнього схилу, коли до них нарешті долинув звук віддаленого грому. Хмари над головою, здавалося, мчали геть від вибухів, їх гнав незвичайний вітер. Нижня частина хмар блимала і спалахувала, ніби вдаряли нові блискавки, вибухали нові бомби. Біля сцени люди не бігли, щоб втекти з зони, а навпаки, бігли до наметів, куди їх направляли волонтери, махаючи руками. Ринки і їдальні спорожніли. Ряди дерев'яних стільців перетворилися на кучу гуру перевернутих меблів, а собака все ще прив'язаний до стовпа гавкав. Деякі люди, здавалося, ще були притямі, і їхні розумові здібності не були порушені. Анна була однією з них. Дональд побачив сенатора біля меншого намету, який координував рух людей. Куди всі йшли? Дональд відчував порожнечу, коли його вели разом з іншими. Його мозок довго не міг осягнути те, що він побачив. Ядерні вибухи. Живе зображення того, що назавжди залишиться в візернистих відеозаписах часів війни. Справжні бомби, що вибухали в реальному повітрі. Поруч. Він бачив їх. Чому він не осліп? Чи це взагалі було те, що сталося? Його охопив суворий страх смерті. Дональд знав у глибині душі, що вони всі мертві. Наближався кінець усього. Неможливо було втекти від цього. Неможливо було сховатися. Йому, на думку, спали абзаці книги, яку він прочитав. Тисячі завчених абзаців. Він помазав кишені штанів, шукаючи таблетки, але їх там не було. Озирнувшись через плече, він намагався згадати, що залишив позаду. Анна і його сестра потягнули його повз сенатора, який мав суворий вираз рішучості на обличчі і хмуро дивився на свою дочку. Клапан на мету торкнувся обличчя Дональда, темрява всередині переривалася кількома підвищеними ліхтарями. Плями в його полі зору від вибухів стали помітними в темряві. Там було багато людей, але не так багато, як мало бути. «Де була публіка? Це не мало сенсу, поки він не опинився в натовпі, що рухався вниз. Бетонний пандус, тіла з усіх боків, штовханина, люди, що задихалися, кричали один на одного, простягали руки, коли натовп відганяв їхніх близьких. Чоловіки і дружини розлучалися, деякі люди плакали, деякі були абсолютно спокійні. Чоловік і дружина. Гелен! Дональд кричав її ім'я над натовпом. Він обернувся і спробував плисти проти потоку переляканої маси. Анна і його сестра тягнули його. Люди, які боролися, щоб потрапити вниз, штовхали зверху. Дональда змусили спуститися вниз, у глибину. Він хотів піти на дно разом із дружиною. Він хотів потонути разом із нею. «Гелен!» О, Боже, він згадав. Він згадав, що залишив позаду. Паніка вщухла, а на її місце прийшов страх. Він міг бачити. Його зір прояснився. Але він не міг боротися з неминучим. Дональд згадав розмову з сенатором про те, як все закінчиться. У повітрі відчувалася електрика, на ізиці відчувався смак мертвого металу, навколо нього піднімався білий туман. Він згадав більшу частину книги. Він знав, що це було, що відбувалося. Його світ зник, новий поглинув його.